Spoiler, vad ni? Vi förstör allt! Ja, men vi blev äntligen av med Nikolaj. Det blev vi, äntligen. Äntligen. Nu har vi dock ingen sexapil kvar. Ja, oh, det tänkte jag inte på. Nej, uh, det är inte så bra. No. No, men vi, vi fick äntligen Nikolaj lurad in i... Ett kjul och låst dörren. Men med en hexax så kanske han tillbaka nästa vecka. Kanske inte. Vem vet. Det beror på hur mycket näring man får av att äta sin arm. Men tills dess så välkomna till inte varning utan till spoilervarning Som är korta små avsnitt som vi gör när vi inte orkar göra ett riktigt avsnitt. Eller när någon vitto har tappat bort sig till räpövning och inte orkar komma och banda. Ja eller hur mm. men, men ni kan ju ringa Eller ringa ja, då kan ni ringa Vart ska de ringa Thomas De kan ringa uh, polisen Eller de kan ja. ringa centralsjukhuset? Ja Vart du än vill Sky's the limit. Ja. Men man kan ju Skicka e-post till oss på Triggerwarning.gmail.com Är det Jag vet inte jag don't know, skicka ingenting Jag um, berätta hur säp är det att vi har förlorat vår enda sexiga medlem mm. så kan ni gå på Facebook för Triggervarning och så kan ni gå på Twitter att Triggervarning ett, annars kommer ni till annan ja kanske det börjar vara våra slag <laughs> <laughs> ja då tekniskt sätter vi en Triggervarning idag är vi har ju Spoilervarning men Thomas vad gör man i spoilervarning? Ja, i spoilervarning så diskuterar vi äh, äh, olika saker från media exempelvis filmer, TV-serier eller spel eller kulturen däromkring. Och i flesta tillfällen så ja, så mm. blir vi lite Men i princip vi, vi tar allt du tycker om. Ja, och så, så förstör vi det. Ja, vice på det. det ja. Så ja, det, det kommer aldrig att vara samma längre. Och idag så ska vi förstöra Rick and Morty. Hey, hey, hey. Mm. Ja, no, men det är ju en animerad serie då ja, av Dan Harmon och Justin Roiland Reuland mm. egentligen. Mm. Justin ja, men... Roiland är mannen som gör rösterna för både Rick och Morty. Ja, hälsaäper. Ja. Sen faktiskt... har vi Dan Harmon som faktiskt är en vettig tv-skapare. Mm. Mm. Så, han, han gjorde ju community Det gjorde han En riktigt rolig serie så man, man, skulle, man skulle tro att liksom hans, hans komedi så, ja, Den skulle få lov Att i hans egna show Som är tecknad Att den skulle få liksom florera fritt liksom gå helt, helt liksom, eh, Nå upp till nya nivåer Men eh, i Rick Så gör det inte helt det, det ja. Ja, no, men det känns ju bara därför att liksom lite att Justin Roiland måste positionera sig som så nästan frontfigur och att han håller på med en massa crazy shit annars. Mm. Uh, liksom, vem bryr sig Dan Harmon? Uh, men då märker man att det finns delar av hans genius där nog. Jag är säker på att många av de här uh, karaktärsutvecklingarna är helt hans verk mm. till exempel. Absolutely. Men här kommer då lite problem som jag har med Rick and Morty. Och det är det att. Alltså. Problemet är ju att jag är 33. Och jag har sett film och TV och skit hela mitt jävla liv. Så för mig så är allting som kommer idag. Någonting som jag har sett för. Och förmodligen en uvanad version. Och nästan allting jag ser eller hör. Så kan jag ändå säga Men det där är liksom bara. Den här sketchen nu Monty Python. Ja, men Det här är liksom nu deras försök. Att vara lika roliga som Varan teatern. Och det här är deras. Och så vidare och så vidare. Och nu. Den här Rick and Mortis tycker jag bara är ännu en. En följare. I den långa serien av LoL Random. Som har pågått nu. Nästan sedan början av 2000-talet. Mm. Att den här serien är. Som om Adventure Time och Futurama hade haft en love child. Jag kom inte till den här serien organiskt jag kom till den här serien därför att folk hade pitchat den så hårt i mig att liksom, smakade lite sperm i munnen efteråt. Och en god liksom, mediekonsument som jag är så tog jag ju det till mig. Och, jag och det första jag tänkte när jag såg säsong ett var att okej, okay, det här är ganska kul. att De utforskar faktiskt saker ännu längre än vad som är vanligt. Och det var ju nästan samma känsla som man hade say, när man såg Futurama efter att man har sett Simpsons. Liksom ja. Okej, okay, men nu har de satt upp crazy lite men de försöker ändå explora intressanta saker som de inte kunde göra annars. För de här sett ingen ge mycket frihet att göra det. Mm. Och sen kom säsong två. Och så var det som att de hade gjort det här klassiska simpsons misstaget De har bestämt sig att nu är det en karaktär som är roligast eller bäst. Så därför ska han få all front time. I det här fallet är det Rick av Rick and Morty. Och att allting han gör så allting spänder sig som bara setups för att han ska vara så crazy och obnoxious som möjligt. Ja. Och sen är resten bara som utfyllnad och som så här random våldspor. Jag har ingenting emot våld i mina äh, tv-säder min media. Men det känns som att man har gått full cirkel tillbaka till de här gamla flash animationerna när nätet startar. Typ varenda jävla sketch så slutar man att någon kommer in och skjuter huvud av någon. Mm. Och att till sist blir det som bara overkill, literally. Ja, men det blir det ju. Alltså, det problemet här är precis som du säger med Simpsons. Att vid något tillfälle så kommer de fram till att men Homer är den som alla tycker är roligast och alla avsnitt handlar om hur Homer gör dumma saker. Och här men de det... börjar ju med Bart. De börjar med Bart, men så kom nog fram till att det var ju Sist och en Homer Som mm. var den stora maninmärkningen här ja. Och detsamma alltså, det, det hände jättesnabbt här att, Jag menar i Rick och Morty alltså, vad, vad är det som är roligt med Rick? No, han är full, han är gammal Han är nihilist-ish Kanske mm. uh, Och så kan han hitta på en massa gadgets Så han kan göra all Crazy-jortom Och uh, så har man straight be straight guy, Morty som egentligen också kunde användas till allt möjligt. Uh, isär, jag menar i, i uh, Anatomy Park. När han spelar uh, sin roll som ung liksom wannabe-hjälte. I en, i, en, I en förfärlig park. In i en annan människans kropp. Han var ju massor med plats där. Men liksom, ja, ändå, ändå det enda som liksom, man gör en stor sak av. Är den där förbannade Pirates of the Pancreas. Som är det enda roliga som Rick gör i det avsnittet. Så själv i de avsnitt Var Det, det, det var meningen att en annan karaktär Skulle vara den huvudsakliga roliga Så det är det ändå liksom Det, det som alla skrattar åt Åtminstone vad jag läste var liksom Haha, Rick sa någonting roligt Eller han, he burped while saying it Ja Och, men, äh... men jag tycker många avsnitt är sådär Till exempel mina favorita avsnitt Från första säsongen där här Me Six and Destroy mm. Så, so, hello, I'm Mr. Mezix, look at me. Och det var ju typ den där på den klassiska anden i lampan och så här. Så. Och, att, um, och jag tyckte den var rolig. För att där så, så introducerade man klart vissa så här bikaraktärer som hade figurerat tidigare. Men nu som faktiskt fick lite starkare karaktärisering då. Mm. Med då liksom typ Martis farsa då. Så här. Ja. Gary. ja. Uh, men... Um, men i något skede så urartar allting man kan nästan sammanfatta de flesta scener till att typ Justin Roiland står och mumlar med sig själv, som antingen Rick eller Morty. Och jag tycker drivkraften i det här, jag menar, som jag förstod så var ursprunget i den här tv-serien och sån här uh, bara något utkast som Royland hade gjort, eller som en parodi av Back to the Future, att du hade Locka och Marty och Splendid Rick och Morty. Och um, jag menar jag förstår att Morty väl egentligen vara publikens på något vis öga innan. Det är honom vi ska relatära till och det gör man visserligen för han, han är en pojke och liksom en högstadie pojke och liksom tissar och liksom, i, liksom vill inte ha stryk och så vidare. Mm, mm. Uh, och Rick är liksom bara att du är crazy for this world. Mm. Men här blir det ju liksom lite det här Scrubs problemet att det är jätteroligt och charmigt om du har åtminstone någon sån här karaktär du kan relatera till ett problem som man faktiskt kan förstå. Mm. Uh, men om du sen ju längre serien går, bara börja, alltså typ varenda fucking karaktär som går in genom dörren är så jävla alien och crazy att det finns som helt, det går inte att relatera till dem. Så man bara rullar av dem. ja, ja, whatever. Och då blir det att liksom på något vis den här värmen och närheten. Ja. Det är samma sak som att jag kommer in i ett rum och säger att, Herregud, liksom, Nils har fått cancer. Men om det inte finns någon där som vet vem Nils är så liksom Det är inte chockande, det är inte roligt. Det är bara liksom lite, aha, okej. Okay. Ja, Why det... did you interrupt? Ja, alltså jag tycker också att eh, vi, vi går... En av de här sakerna som jag tycker är det absolut roligaste I tv-showen är ju Förhållandet mellan Jerry och Beth Det är så Mordys mor och far Och Beth är då dotter. Så alltså det här familjeförhållandet Det tycker jag liksom Jag tycker det är väldigt roligt att man har satt in äh, att Bara som hela... Bara som en liten foton När vi ändå talar om Scrubs Så gör ju, ju hennes röst av Sarah Chalk Precis Ja så mm. men Ja, bara att smälla lite en <laughs> så, jag, jag tycker det, var, det är roligt att man, har satt, man, man kunde märka den här kärleken i serien. Att man har satt upp den här familjen på det viset. Okej, okay, Rick han har, han har fått ett barn och så försvann han. Och så har han kommit tillbaka in i Beths liv nu som gammal. Och nu vill Beth att liksom, göra allt för att han ska bli där i deras liv. Och hon har ju gjort samma problem med sin man, Jerry. När hon blev gravid plötsligt med Mardis storsyster Summer och så blev de tvungna att gifta sig för att you know, now they have to because America lol, uh, när, man blir, när man blir gravid så måste man gifta sig med varandra och de, man utforskar många gånger I, someone, yeah. I never <laughs> knew uh, <openbart>. Oh <laughs> well, knocked it up anyway <laughs> <laughs> Men liksom, Jag tycker att den blir, den blir spelad på många olika sätt i många avsnitt, alltså det är ju på sätt att vis samma gamla känt, men det är ju ändå eh, eh, eh, kärnan i deras förhållande är ju liksom relationen med varandra man kan göra så många olika känt med det, men jag tycker att det är ju det är liksom här man ser kärleken i showen och men, men så ser man också att no, det är ju uppenbart det, det som publiken tycker är roligt det som publiken tycker är roligt är de avsnittet total recall att det kommer bara en massa crazy karaktärer in i byggningen och som ska alla skjutas inklusive Mr Poopy Butthole som mm. sa inte fine en Parasite i slutet, aha spoiler ja, som alltså man, man känner riktigt, riktigt den här irritationen hos sig själv, att man ser att jag ser vad ni vill göra här i starten, men jag ser också att ni inte eh, vågar det, satsa på det, utan ni satsar på det som alla kan förstå, våld och tissar och liksom Crazy Kronenberg-karaktärer. Uh, ja, liksom. no. och att det är just det där, och att jag tror när man bara play lite till crowd, att men om, du ska, om du ska göra lol random humor, och mm. du ska vara, och du dessutom försöka vara lite outrageous, mm. så då måste du ändå, alltså du måste faktiskt dig deep down. Att det finns ingenting i den här serien som har chockat mig ens det minsta. Nej. Och att nu vet jag, jag förmodligen har sett med TV än de flesta mm. men, men alltså hela poängen är ju om du ska chocka någon så då måste ju faktiskt det de ska som sitta och <skratt> liksom, vad the fuck hände just mm. för att om, om, om den personen då sen går Näh. så då har du fail ja. och att när du har felat att chocka någon en gång så kommer allt annat som du gör att bli patetiskt mm. och det är just det där det här var en serie som jag väldigt gärna ville skulle vara bra och ännu i första säsongen så är som så sådär, ja men vad kul. Och sen som sagt, andra säsongen blev det bara de här gamla flash-animationerna. Mm. Och att jag, jag kommer på en flash-animation faktiskt, jag kan sitta här och det är, det är typ en bajskorg mm. och så typ kommer det in en du genom en dörr. Jätte, är förstås typ hela grejen har kanske fyra frames av animation så liksom that's what we're working with mm. och så kommer den och säger vem är du? och säger han jag är en bajskorv och sen säger han någonting och sen så tar bajskorven och skjuter huvudet av honom mm. och sen kanske av sig själv slut mm. och, och man är som wow Att, säkert fanns det något skär men om du aldrig har sett det för i hela ditt liv Right? Så då skrattar du så du liksom pissar nära det. Right? Mm. Men du har sett en sån så nästa gång du ser en så att du skrattar inte du fnittrar inte, bara hmm. ja, och det, ja, när alltså problemet att liksom den här Rick and Morty den har inte så många dimensioner mm. att att liksom det riktigt där helt what you see is what you get känns det Att inte Jag liksom jag, jag tror jag skulle inte vara lika kritisk Om det här inte var en serie Ändå för en vuxen publik Att det är ju inte Det är ju inte en barn serie Nej det är det. För, och, och, och sen kanske jag är liksom lite trött på Att allting måste vara så satans Out there och space att liksom att, Till exempel Såg du någonsin den här um, Gravity Falls? Där så här. Jag såg ett avsnitt av det. Det var ju en serie som var gjord av Disney. Av alla, alla grejer. Och det var en jättebra var mm. att säga var Att den var spännande. Den var jätterolig. Den var väldigt relevant. Liksom. Det, det var inte som det brukar vara med Disney. Att den är gjord av typ 60-åriga gubbar och handlar bara om vad de tror att vi teens. Mm. Nu, <laughs> jag är Nu inkluderar jag en teen. No, yes. why not. Why can't I be? Uh, men att liksom vara ungdomar är idag. Vilket betyder att vi har alltid ögonen halvslutna. Och vi har alltid mega generation extra som bryr sig någonting. Men det fanns som så väldigt unika passionära karaktärer där. Men som så här lite dark adventures. Och ingen, ingen måste springa runt och svär hela tiden. Man måste inte ta liv av allting. Att det var en en, en serie liksom gjord ändå för en ung publik men som skulle kunna sägas av alla ska jag säga. Och att inte säga att alla serrar måste vara så men jag tycker att det där, var, det där är en jättebra standard. Jag tycker att många särare idag skulle kunna ta jättebra kul av den där serien. Att man behöver inte alls på något vis och uppfinna hjula utan försök liksom kolla först om du har en historia som du vill berätta och fundera sen om den är värd att berätta och sen fundera du hur du ska berätta den på bäst vis för ja, jag sa nu den här säsong två av Rickon att jag är inte säker på om jag orkar sätt tid på att säga den tredje även om det är så lite commitment att man ska kunna göra det liksom när man gör vad som helst. Egentligen. Jag tror det avsnitt som sammanfattar bäst liksom var allt gick fel eh, mm. i säsong två. Det är avsnitt åtta, Interdimensional Cable 2, Tempting Fate. Det är när de igen ja, just det. gör ja. den där det här samma. När han var, det var på ja, Precis. Tittat där, ja. ja mm. För att vi hade det första avsnitt, första säsongen. Vi hade en hel 20 minuters avsnitt Var vi så bara. Uh, interdimensional tv som var fullständigt Random clips Och jo, och, och det var där att liksom, Typ alla avsnitt i det Nästan allting man kollar i det avsnittet Alla avsnitt som karaktärerna i serien Kollar i det avsnittet mm. Så i norsk är det så kul Min är bara att alla börjar ta liv av varandra Med olika tillhyggen ja. Ja. Och som man var sådär Really again? Mm. Att Ja, igen så känns det som att jag skulle säga det därför att Justin Roiland är helt crazy. Mm. Uh, men han är ju liksom den här crazy som man liksom undviker på gatan. Man är ju som den här crazy som man skulle vilja lära någonting av eller ens lyssna på. Mm. Och sen då, så, den här sak jag ändå infattar just med Justin Roiland att folk är som så fucking till sig över typ de här Rick Morty-rösterna liksom han gör ju typ The Earl of Lab Grabby Adventure Time och ja. Han gör lite röster här och där. Och folk har till sig att honom. Men vittu han har fucking två röster. Liksom, han har sin Rick-röst. Och han har sin Morty-röst. Och allting annat. Alla andra röster han gör. I vilken fucking tv-s som helst. Är Vitto-varianter av de två. What the actual fuck. Herregud, till och med den sämsta vittu röstkodisen som finns i branschen kan göra mer än två röster. Vittu, jag kan göra Vitto 30-plus unika röster, for fuck sake. Mm. Att liksom... Nej, for... men alltså seriously. Liksom, för någon som är en fan av voice acting och ändå har gjort liksom, lite voice acting själv. What the fuck? Varför är folk tillsäver den här idioten? Han är bara vittu han är, väl, det han är väl outrageous Som du säger på det där säkra sättet Så jag såg en uh, liten klipp På Facebook uh, över produktionen Av tredje säsongen i ett avsnitt mm. Så so, oh, Hold on to your horses now Så so mm -hmm. drack Justin Roilands Själv full medan han uh, filmade in uh, Eller bandade in några uh, Voices till tv-showen För att uh, showen wow. krävde att han var full Ja, oh, yeah, ja, I know, badass Ja, yeah, awesome. holy very, shit very, Very outrageous Det riktig alkohol, tror du? Det var riktig alkohol. Oj, nej Det var, det var ganska par Kroder inte hans mamma blir ja. redan. Det blir hon nog so, you know, oh. oh, fuck, let's get schwifty Ja, let's get schwifty Ja Marty, ja. let's get schwifty Ja, tack um, no. Ja, men det är ju på den här nivån liksom personer som försöker typ styla för tonåringarna liksom utan färdkiosken oh. och när de ska liksom slira med ringen så gör de istället burnout oh. och alla liksom att oh god old man what are you trying to do Ja men det, det är det ju och, och, och kämparna blir ju så platta liksom i den där interdimensional cable 2. hey come to our sale we're selling fake real fake doors for walls so that you can have real fake doors instead of real doors Because they're mm -hmm. fake and they're not real. So you know, you should just, I, I don't know, come down to the real fake door shop and buy some real fake doors. Okej, och det där var skämt. That's the joke. Just så det höll på jättelänge. Ja, yeah. alltså om man skrattar åt det, you know. Yeah. So men really... det de är, de är ju så här då, hur man börjar bli på, på nätet. Jag tänker på alla de här You Laugh You Lose-compilations och sådär. Yeah. Yeah. Som originära liksom, från eller runt i typ, 4 och stuff. Grejen är att om du, om du inte har sett humor för, och du inte vet hur det fungerar så här gör du humor. Antingen så har det jättehögt ljud eller så är det någon som skriker. Mm. För att som vi alla vet det är ju alltid jätteroligt. Ja. Eller så har du bara känt att pågå så satans länge det bara går. Mm. Att om det är helt pointless så pågår jättelänge så då är det roligt. Ungefär som det här programmet. Perumtisch Ja men, men Just det där för, för Som sagt, igen en sån här show Som alla typ skriker i mitt öre Att herregud vad den är rolig Herregud vad den är originell No it's not mm. Jag liksom, jag ska kunna gå Avsnitt för avsnitt och säga Det här är från Futurama Det här är från South Park Det här är från Simpsons det är inte att de inte har originella idéer. Att det är bara det att de har koncept och i första säsongen gjorde de någonting med det jag här helt dummare på första säsongen. Med, med några parenteser. Men i andra säsongen bestämde de sig för att nej, liksom, Bara yta. det is cool. Och att i det så så att de var typ kanske ett steg över family guy. Att det liksom, bara liksom get, keep the machine gun going. Att bara för, ta liksom Non-Security-joke efter non-Security-joke mm. I något kärle så kommer du få in där någon drar på munnen Men liksom Kan du ju göra Bra med det alltså Nej. Det, är det. Nej det är en ganska dålig serie Men man kan ju hoppas att den blir bättre Men å andra sidan Jag har sett nu Bara namnen på Första avsnittet i tredje säsongen Första avsnittet hette det Rick Shank, Rick Demption. Och andra avsnittet heter Rick Mansing the Stone. Och man är som, oj nej, tror du, du kommer ha någonting att centrara kring Rick? Ja. Tror du någonting Rick uh, make a sense? Plus att jag vet att det här är ju också en, något av en uh, konvention gällande skapare, Främst applicerar nu till animer liksom serie och serier och sådär. Men det är ju den här power fantasyn. Att mm. man gör en karaktär som i princip är en själv. Mm. Just den här klassiska att någon tecknar är om en nerd. Som sitter och har, I guess, nerd problems. Då att, att bilderna på internet laddar för långsamt. Eller att man spelar kaffe på tangentbord. Någonting. You know. Nerd stuff. Mm. Men samtidigt. Så eftersom man karikaterar, karikaterar den här. Uh, karaktärerna efter sig själv till viss del. Men samtidigt så har man en fotomodell till flickvän mm. och spelar leadgitarrist och rockar i ett band ja. uh, och har en egen firma som gör awesome stuff ni vet, som alla riktiga nördar gör. Precis. Så då blir det jag liksom lite där, ja I men What are you trying to sell? För det är liksom det där att Rick, oavsett om han är full eller liksom i koma eller död, så har han ändå svarat på allting. Han kan göra allting. Han kan bygga allting. Och man är så... Men varför, varför är ens de andra karaktärerna där då? Om de bara ska agera som filter till allt typ Rick gör. Ja. Att... Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag förstår inte modern humor längre. We're getting old. Tydligen. Eller så har man faktiskt sett allt och man kan bara inte... Man klarar sig inte av att typ 90% av allting man säger så jag återanvänt gammalt material. Nej. Nej, det blir lite jobbigt i längden. Ja, men Rick Morty, jag hoppas att du tyckte om den för nu gör du kanske inte eller så kanske gör du den, för vad vet vi, vi är ju gay. Ja. Du vet att det är svara på allt på internet när någon ändrar din uppfattning om någonting. Det kan inte stämma för du är gay. Ja. Så, så nu är vi förmodligen gay. Hur känns det att vara gay, Thomas? Nej, men jag tror att jag ska sätta en annan klassisk internetkommentar på den. Uh, Hitler? First. first. Jaha, okej. Okay. First, Hitler och så du, så du var den som blev gay first Ja, gay först, Hitler. <laughs> Okej, okay, men då kan du förklara för din fru först, och sen berättar du hur det går, och ska jag försöka låta det här att hemma hos mig. Ja. <laughs> Okej, okay, no, men att jag känner ganska bra, va, gay. Ja. Hej, uh, alltså, när är, du, när är du i Finland nästa gång, din, ditt homo, Ska vi Iron och böga eller någonting? Ja, det kan ta lite tid innan jag är i Finland igen, vi får, ju, vi får ju annars gifta oss nu. Ja, ah, just det, det. Det är sant. Det någon? är ju gift. Ja, men... men, men du är ju, du, ja, du? ja, men du är ju böget. Ska du förnäka dig själv? Att... Nej, just det. Jag ska, jag ska skilja mig från min uh, fag och liksom Ja, det tycker jag. Det tycker jag för han alltså, Tycker du inte jag duger åt dig? nej ja, men nu... nej. Nej men säg bara alltså, jag är inte alltid är jag vill inte... ha en man. Det är inte en ja eller nej fråga. Du vet att det är, det är mer komplext än så. Det är väl det. För jag tror innerst inne gillar du rycken mot Morty lite och that's the deal breaker för mig. <laughs> the wedding is off. How dare you? I don't think it was ever on man. <laughs> ja ja då men... Det är inte gay om liksom the tips don't touch någon homo. Precis. Spoiler och spoiler, var ni. Spoiler och spoiler, Spoiler och spoiler, spoiler ni. <laughs> nu är det slut.